Barda bukatu da, hautezkunde kanpaina gogor eta zikin behar Katalunian. Espainiarekin segitzaren aldeko aldarri politikoek, ciudadanos, aldarri sozialista eta aldarri popularrak, arrunt babesten dute autonomiaren suspentsioa eundan berroita mahozgarren legearen aplikazioarekin eta gobernu Kataluniarraren espetxeratzea baita elkarte independentistako buruen atxiloaldia ere. Espainiako legalitatera itzultzeak alde egiten dute, Estatu oso bat dutela gibelan aldarrik dute eta rotarako bosak irabazi eta parlamentuaren gehiengoa eskuratu beharko lukete. Hots, eunda goita maboz jarlekoetatik, iroita dira gehiengoa parlamentoaren kontrola eskuratzeko eta gobernua osatzeko. Duela bi urteko autizkunde autonomikoetan, independentziaren aldekoek, gehiengo oso ardietzizuten iroita maboz diputaturekin eta unioniste berriz berroita amabi lortu zituzten erdien ditu ziren podemosekoak hamaikarekin hauek eskozien egintzen bezala, erreferendum paktatu den aldekoa dira, nahiz eta independentzeren kontrakoak izen berez. Baina Espainiako Estatuak eta erregeak argiki errandute ez dela erreferendumnik inoiz izanen. Biarko emaittztatik landa jainen da, Kataluniak bere subiran nottasunean urratz gehiako emanen dituen edo Espainiako legalitataren pean segituko duenez.